Жовтий туман. Спокуса Руфа Білана. Випровадивши урфіна джуса, чаклунка довго сиділа, поринувши в задуми. Потім вона труснула величезною головою і наказала завести до печери руфа Білана, про прихід якого їй доповіли гноми. Руф Білан заповз до печери мало нерачки. Його зазвичай червонощока мармиза сполотніла відляку. Він ледве зважився підвести очі на чарівницю і негайно боязко опустив їх. «Ти і є Руф Білан?» – запитала Чаклунка. «Так, так, пані, підземний рудокоп говорив, що саме так мене й звати», – відповів тремтячим голосом Білан. «Але я нічого не пам'ятаю про те, Ким я був і що робив у колишньому житті. Він і справді геть чисто все забув про своє минуле. Коли гноми розшукали Білана в підземеллі, він усього лише за два дні перед тим оклигав від тривалого сну. На той час він саме навчився ходити і говорити і за своїм розвитком нагадував п'ятирічне хлоп'я. Рудокоп, його вихователь Ще не встиг утовкмачити Білану, що таке добро і зло. Знайшовши хвилину, коли вихователь Руфа десь пішов, хитрі гноми виманили це велике дитя з печери, спокусивши його принесеними з собою ласощами. Дорогою супутники Білана на питання, куди його ведуть і що з ним буде, не відповідали. Угледівши велетку, руф отетерів і нажахано витріщався на грізну фею. Ага, отже, від тебе приховали, що ти колись обіймав дуже високу посаду у рідній країні, підступно усміхаючись, запитала чарівниця. Я нічого не знаю про це, пані, покірливо пробелькотів рув Білан, але в його очах. Блиснуло дивне почуття, схоже на гордість. Прониклива Арахна помітила, яке враження справили її слова, і негайно ж спланувала подальші дії. «Касталю, відведи цього чоловіка до себе, навчи його грамоти, і хай він прочитає в літописі все, що там записано про його життя і справи», – наказала Чаклунка. І коли Білан згадає своє минуле, ти знову приведеш його до мене. За два тижні Касталю знову привів Білана до чарівниці. Вираз обличчя й постава колишнього державного правителя зовсім змінилися. Він випинав груди і ступав твердо. Рув Білан до найменших деталей, згадав усе, що з ним було. Він вирішив почати все спочатку, якщо трапиться нагода. Це вже не було те слабке безпорадне хлоп'я, яке гноми привели з печери. Перед Арахною стояв дорослий чоловік, інтриган і честолюбець, здатний на будь-яку зраду. Підступний учинок Арахни воскресив у руфі Білані усі його щонайгірші риси в дачі. Ледь кивнувши у відповідь на уклін Білана, чаклунка мовила. «Ти, певно, хочеш знати, навіщо я покликала тебе сюди?» «Так, пані, але спершу дозвольте дещо спитати». «Говори, хто був той чоловік, якого я зустрів у ваших володіннях два тижні тому?» «Це Урфінджус, колишній король Смарагдової країни». А, «Он чому його обличчя здалося мені таким знайомим? Це за його правління я був першою людиною в державі!» Білан Гордо випростався. «А тож, і ти можеш знову піднятися дуже високо, якщо станеш до мене на службу. Моя могутність незмірно більша, ніж Джуса, хоча й він сміливий ні в року. Шкода, що невдачі зламали його». І він скорився долі. І Арахна втаємничила Руфа у свої плани, розповівши, що має намір стати імператрицею чарівної країни. «То як? Хочеш стати до мене на службу?» – запитала Чаклунка. «Милостива пані, я готовий служити вам на всю свою потугу», – захоплено вигукнув Білан. І ти гадаєш, що моє бажання здійсниться? А вже ж! Без жодних сумнівів. Народи чарівної країни з невимовною радістю підкоряться такій могутній повелительці, як ви. Ти в цьому впевнений? – завагалася чарівниця. – Присягаюся життям. А от твій колишній король вважав інакше. Він помиляється, милостива повелителько. Глибоко помиляється, і незабаром ви в цьому самі переконаєтесь. Добре, Руфебілане, я беру тебе на службу. Ти будеш моїм посланцем у важливих дорученнях. І якщо відзначишся, я тебе уславлю. Обличчя Руфа спалахнуло радістю, і він знову присягнув Арахні у своїй відданості. Можеш і ти кивнула йому чаклунка. І Руф Білан вийшов із печери, заткуючи та невпинно кланяючись. Ох, людина, — зневажливо мовила фея на самоті. Паршивець. Він при першій слушній нагоді так само легко зрадить мене, як легко погодився служити. Але як на лихо, іншого вибору немає.